Так оживає скам'янілий світ усіх часів у цій великій українській поемі степів. Писати рекомендації і поляпувати по плечу Григорія Лютого – це годиться хіба для Малої Арнаутської в Одесі, а не для порядного літературного товариства. Хлібников писав «Крилишкоя золотописьмом танчайших жил». У лютого – саме золото письмо. То які ще тут рекомендації? Новітній гомер українського степу – претендент номер один на Шевченківську премію. Гадаю, це видно всім і без мого слова. Але підтверджую, маючи гіркий досвід. Це незагойна пісня про матір українського народу – про наших матерів і бабусь, чиї вінчальні сукні зацвітають в скринях і прискринках. Вклоняюся йому і величаю його. Павло Загребельний, 2008 року, в початках Озерна під Києвом, Конча, Заспа. Постскриптум у мамі Марії ми навіки прощаємося з Україною, доведеною до згуби дрібними душами. У кожного, кому я читала цей лист від Павла Архиповича Загребельного, казали, вставали сироти. Враження таке, що цього листа писав не тільки наш геніальний Павло Архипович, а й Всевишній, і його величність, час. Тут, на дорозі до України, зійшлися зірки двох великих душ – Таке неможливо ні вигадати, ні передбачити. Пам'ятаєте, як у мамі Марії це мало статись? Небо так хотіло. Інакше Бог не явить нам лиця. Отож запрошуємо вас послухати нові сторінки роману Григорія Лютого Мама Марія біля мікрофона, автор. Він зазирав щоразу їй в обличчя Там все сяяло, небо і ріка Гнівивсь на себе штучки кинь столичні І по хвилі знову зором опікав А ластівки, мов пензлі боговгодні Марійчин образ стали малювати На змерхлім небі, значить, на погоду Таки була горголиха права Вона ж летіла в платтячку з любові ці крила віль, голубенькі очей Ще мить і спурхне, зграє на півслові І зникне враз, як марево ночей Ховалось сонце в річки за губою Зеркальні води витер зореві Здавалось, зблисне загадка любові І лице творця проявиться на ній А юна скрипка гралась, пустувала, шугала в вербах Тислась до руки, то соловейків З вітру вирізала, А то вкидалась знов у сопілки. Реальний світ манив, Хоча не вірилось, Що в глушині можливий цей потік, Що мірками тут іншими Все мірялось. Мукою муки, й гори золоті ті, Що йому чи ним комусь обіцяні. Текли до річки Зорями повінчані, А мрії небом а багатство душами, а сяйво душ в незвідані світи. А цвіт молочний з сонячними грушами, коли над ними янгол пролетить. Тут можна й порожнечу себе вигнати, тут можна і спалити все дотла. Ріка любові і ріка печалі, і просто річка травами текла. Ким тільки скрипка в щасті не ставала? Чого вона в любові не могла? Тому в Зозуля радісно кувала, Тому в пир із душеньки пила. Відкрилась ніч, мов кострище циганське, Жарений зір розкидала довкіл. Ну де ти, скрипко, скрипонько, не гайся, Бо може випить все від чорний віл? Його любов прекрасна і столика, Як ці зірки, що сяють вночі, він клявсь любить, спростовувала скрипка, У нього в серці голос, беручи. Олійниця запахла коло мосту, Смачніше скирти теплої в степу, І потягло враз сичиками млосно, Вчувалось, як преса важкі сопуть. Вовтузились приїжджі хуторяни, Олії збить займали чергу в ніч. Аго, миряни, збудете ранок. Макухим кругом місяць далинів Із очерету брів Іван Кандиба Хитрющий десь поставив ятирі Дивись, Ванько, не вилови всю рибу І нам приманку місяць не поріж Бо хто ж тоді нам ночі стерехтиме? Кривавий взбрід, мов танець по склянках У лозах кликав пугач по братима Та в цій красі нікого не лякав Бо й захоти не зможеш тут померти, бо й відбиття у вода ожива. людське дитя народжується в смерті, немов сама природа не права, а соловейко плакав, мов дитина, і на кружальця серденька стругав, та є хі хіба у цім його прови. Такі чуття не втримать берегам. Поїде він, я знаю, вже поїде. І мене в струні з собою забере. Для скрипалів Європи він же ідол, У нього в струнах досі вже гарем. Гафія певно знала, що казала, Та радить іншим легко. А сама для нього я б не те, що заспівала, Хай лиш з рамена руку не зніма, Однак його долі не отпросиш. Вона як смерть сувора до наук, Хоч робить це, по-материнськи просто, Але якщо не вимолиш і звук, А скрипки пензь весь світ перемальовав, Все наче й теж, а зриміше, ясніш, В душі всі фарби змішані, ціловані Ці запахи, ці броди трав'яні. Куди вони, верталечки озорені, Від луням хай розкаже оболонь Солодкий страх, загадки невпокорені, стрибки немов купальські крізь вогонь. Аж ось і кладочка перила ясинові. Богдан ще з дідом справив на покрову. Цей ясин ріс у мене на причілку. В гіллі он та просвічувала зірка. Я знаю, що ця кладочка співає. Зоря в горі, а ясина немає. Ну, здрастуй, кладочко, сказала, І засміялась зі слів своїх, Не мов злякать, боялась довіру, Що вродилась поміж ними Ці пальчики із пучками хмільними. Он та зоря, як хочеш, подарую. Лозою вдаривсь, дай лише подую, Така домашня разом і висока. Ставало чуть, як верби гонять соки, У ятирях кричать безмовні риби. Чуття, мов, хто розтягував на дибі,